Я думала, що та рана ніколи не зарубцюється. Та вона повністю й не зарубцювалася. Якби ти знала, який він був гарний і добрий, мій татко. Як Фадюрко. Дивлюся на свого сина і бачу мого любого батечка. От тільки голосу його Фадюрко немає. У батька був такий бас, що йому пропонували співати в опері. Але він обрав собі інший шлях. Казав, що через церкву можна нести просвіту народові. Намагався нести Був таким правильним і чесним Таких рідко земля народжує А що мене любив, то годі й казати Я його копія Тому така можланувата і не дуже жіночна Та то байка, я проте живу І навіть відчуваю інколи миті щастя І якщо мій Фадюрко буде щасливий То я вдвічі буду такою А він чомусь задумливий, мій Фадюрко Відчував у собі змогу і силу Розум і прагнення до праці, а відколи довідався, що весь його рух угору завдяки Борисові, ходить наче сам на свій. Щось у ньому буронить, а наверх не вийде. Хотіла з ним поговорити, а він уникає розмови. Може ти поговориш із ним? Я? Мусьче здивування було таке велике, що Килина навіть схопила дівчину за руку. Чого ти дивуєшся, хіба не знаєш, що він до тебе відчуває? Серйозно запитала Килина. Не смішіть, то був порив до дівчинки, яку йому хотілося захистити. Захистив, і все минуло. Килині здалося, що Муська вимовляє ці слова з якоюсь гіркотою. Де ти набралася цієї недовіри до всього світу? Учителі були, навчили. О, то ще не була наука, так, підготовлювальний етап. Життя ще такого всякого нагорне на твій шлях, і доброго, і лихого. Дай Боже, щоб лихого не було. Але таке воно наше життя. Не можна когось любити і не признаватися до цього. Знаєте, був у нас такий дивак Лошацький. Закохався він у дівчину, але боявся підійти до неї. То він щовечора приходив під її вікна, надивиться на неї через них та й йде додому. Навіть приказка виникла – любить, як Лошацький, гиню. Гіня заміж вийшла, дітей понароджувала, а Лошацький щовечора ходив під її вікнами і любив таким чином. «Це ти так про мого Федюрка?» – прищурила око Килина. «А ви здогадайтеся, про кого Муська Музька-рвучко повернулася і пішла додому, а Килина стояла й усміхалася сама до себе. «Може, щось із того і вийде?» І з того щось і вийшло. На третьому курсі Муська одружилася із Федором Хорунжим. У Федора наче настала нова життєва фаза. Він працював, дбав у свою родину, відчував прилив нових сил. Кохав свою дружину і розумів, що всі романи, які були в його житті до знайомства з Муською, нічого не важили і майже нічого не залишили в його серці. Іноді зустрічав Аліну, яка колись влаштувала йому сцену, кричала, що він занапастив її життя, обзивала його покидьком, погрожувала парткомом і розправою. Але Федір притиснув її до себе і сказав, ти хочеш жити з чоловіком, який тебе не кохає? Аліна спинила свій словесний ураган і рвучко покинула Федора. Відтоді не намагалася з ним зустрітися, а коли бачила, уникала розмов Згодом її батька підвищили на посаді Він став працювати в самому ЦК у Києві, і Аліна переїхала разом із ним Усе наче налагодилося Федір сказав, що вони не будуть поспішати із дітьми Бо Мусті треба закінчити навчання, а далі може і в науку йти Професор-басистий на весіллі так і наказував не смій утягати Муську в хатні клопоти, і з неї буде хороший вчений. Федір лише всміхнувся Хто б говорив? думав він. Чи не ви, пане професоре, втягнули дівчинку в усю чорну хатню роботу? У мене вона цього не знатиме. Дім залишався на килині, але та знала, що Муська дуже вдатна до жіночої роботи, то завжди радилася. Невістка й так допомагала мала вже таку вдачу. Любила різну роботу, ненавиділа лише город Сміялася, що Бог створив її не для землі Та Тобайка із шістьма сотками дачі, на яких був сад, будинок, гараж І лише клаптик землі з грядками, Килина могла впоратися й сама Хоч нещодавно жінці минув шостий десяток Мала ще в собі достатньо сили і здоров'я А що пішла на пенсію, то часу було доволі Улітку цілим натовпом їздили в сосничів і килина так полюбила це село, що постійно казала як геть насилі впаду, повезіть мене в сосничів помирати. Там люди мого духу. Та до падіння насилі було ще далеко. Килина Федорівна Хорунжа була здорового роду, мала силу й потугу, до того ж, говорити про неміч було й рано, і недотепно.